A második fejezet így tehát elkészült az ég és a föld és minden seregük, és bevégezte Isten a hetedik napon az ő művét, amit alkotott, és megpihent a hetedik napon minden munkájától, amit végzett. És megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg minden munkájától amit teremtett Isten, hogy megtegye. Ez az égnek és a földnek az eredete, amikor megteremtettek. Azon a napon, amikor az Úristen megalkotta az eget és a földet, még nem volt a földön semmiféle vadbozót, és nem nőtt semmiféle mezei növény, mert az Úristen még nem adott esőt a földre, és nem volt ember sem, hogy a földet megmunkálja. De forrás fakadt a földből, amely megöntözte a föld egész színét. Akkor formálta meg az Úristen az embert a földporából, és belelehelte orrába az életleheletét, és az ember élő lényé lett. És elültette az Úristen a paradicsomkertet Édenben, keleten, ahová elhelyezte az embert, akit megformált. És előhozott az Úristen a földből mindenféle fát, ami szemre szép és eledelül édes gyümölcsű, az életfáját is a paradicsom közepén, és a jó és rossz tudásának fáját. És folyó eredt Édenből, a paradicsomkert öntözésére, ami onnan négy ágra oszlik. Az egyik neve Píson, ez az, amelyik körülveszi Havila egész földjét, ahol van arany, és annak a földnek az aranya nagyon jó. Vanod bdellium és onyx is. A második folyó neve Gihon, ez az, ami körülveszi Etiópia azaz Kús egész földjét. A harmadik folyó neve Tigris, ez kelet felé, Asszíria felé folyik, a negyedik folyó pedig maga az eufrates Vette tehát az Úristen az embert, és elhelyezte őt Éden paradicsomába, hogy művelje és őrizze azt. És megparancsolta az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról egyél, de a jó és a rossz tudásának fájáról ne egyél, amely napon ugyanis eszel róla, halállal halsz meg. Az Úristen ezt is mondta, nem jó az embernek egyedül lennie, alkotok neki hozzá hasonló segítőtársot. Miután tehát az Úristen megformálta a földből a mező összes állatát és az ég összes madarát, odavezette őket az emberhez, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Ugyanis mindennek az lett a neve, ahogy az ember nevezte az élőlényeket. És nevén nevezte az ember az összes barmot, és az ég összes madarát, és a mező minden vadját, de az embernek nem találtatott hozzá hasonló segítőtárs. Álmot bocsátott tehát az Úristen az emberre, és amikor elaludt, kivett egyet a bordái közül, és a helyét hussal töltötte ki. És az Úristen a bordát, amit kivett az emberből, asszonyá építette, és odavezette őt az emberhez. És mondta az ember, ez most csont a csontjaimból, és hús a husomból. Asszonynak fogják hívni, mert a férfiből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, és egy testé lesznek. Mindketten mezítelenek voltak, tudnilik az ember és a felesége, és nem szégyenkeztek.